Gjdo lëvdha dhe falëndërimi të konë Allahut Subhanahu wa Teala Salavatët të mirat e Zotit mbë për nga mberin tonë Salallahu a rejë sellem Bishuk të ti besnik mbë familjen e ti të ndarëshme Mbë gratit ti të pas tërta E të gjithë besim të artës të të ndjekin rrugën e ti me të mira Djerin e dite në fundit e kësaj bote <clears throat> Dë në ruar dhe zërë dhe të vazhdoj me lejnë e Zotit Gjellë Gjelaluhu -Gjell -Gjell Në legjeratët e zakonëshme të ditë së shtun dhe jemi me Ibn Hibban, Allahu masharofu, i cili ka veçuar një grumbull të kaptinave, të cilat i ka përmbledhur një libër të titulluar Kopështi i e të mençurve. Para se me vazhdojmë atje me kaptinat e Hoxhës, ne do të ta bëjmë një parathoni të shkurtër që të jetë motiv dhe nxitës për të vazhduar me lexim dhe mësim dhe studim të fesë së Zotit Gjale Xhelalul. Të nderuar gazonëve kemi fol atje diku e, para e, disa muajve për vlerën e dijes, për e, A rancin dhe peshin e sëmë ka dija. Këtu do të fazojmë diçka nga tekstet e dietarëve, konkretisht nga Ibn Qayyim al-Jauziyja, ku në librin e tij të sëmë ka titulluar për vlerën e dijes, ka përmend se kënaqësitë e, e njeriu ndahen në 3 lloje. Dhe tani njeriu kur e dinë se çfarë lloji kënaqësive ka mundësimi të shijuoa, ata duhet ta shirtojnë vetveten se nga çila dozë dhe lloji i qenacive është duke konsumuar më shumëti. Pasaj nga diagnoza që e merr, çka është të konsumoe, e shef atë vetveten ku është në raport me me fenë Gjell e Zotit Xhelalul. Ka përmendur në Qaimul Juzayn në librin e tij Miftah Daris Saada se qenacit janë tre. Për njeriu nuk del nga nga tri lloji të qenacive. Qenacia e parë dhe më e lartë është qenacia e shpirtit dhe e mendjes. Për qenacia e cila përjetohet me shpirt e cila në gjuën e shëriati quët ruhë. Kure ka kryu zotë ju në Gjellivala Ademin, a lehi salatu selam nga e, loqi, nga balta, Allah u Gjellath i kuatën me lacheve, unë po e kryo një njëri nga loqi. Dhe deri të anis ka posë në një loj veqërije, pasaj Allah u Gjellath kërë ti apë ruhë, kërë ti apë shpirtë, duke i fri nga ana imë, atër ju bini sejtë. Dhe kjo është një orë, Në veçëshër, erporzim, ndonjëherë njerzit zemrën e si thonë shpirti, e kështu me radh, do të njëherë dhimbjeve, ndryshme emocioneve, ndryshme i thonë shpirti e kështu më rad. Meronci, shpirti, knatsi. me radh. Me rëndësi, shpirti por jeton kënaçsi. Kënaçia më e lartë është kënaçia e shpirtit. Kënaçia më e lartë është kënaçia e shpirtit, të cilën ibn Qayyim el-Jauziye e ka titulluar kënaçsi nga lloji i kënaçive të mëlaçeve. Por kënaçsi nga lloji i mëlaçeve Dhe nga kjo e kuptojmë se me lacet janë vazhdimësi në shihimin e adhurimit të Zotit Gjellë Gjellalu duke mos u neveri dhe duke mos u gërdit. Për qëfar arsye, nga se ata nuk i kanë komponentin loqë dhe nuk kanë nga komponentin efs dhe janë vetëm shpirtra të kryuar nga ona Zotit Gjelluala prej drites. Ondoj ata nuk njëjnë neveri nga adhurimi, nuk lodhen nga adhurimi dhe jeta e tyre funksionon bërë. Mbi adorim. Kjo është lloji më i knatësisë më të lartë. Ajo është knatësia e shpirtit. Knatësia tjetër, të cilën njeriu e konsumon dhe e porjeton, është knatësia e trupit, të cilat titullohen në sheria, shehwa, hawa, etj. është ajo teka dhe efshi i njeriu, pasioni i tij. Kto përkuvizojnë tre krijesore. Ato janë haja, pija dhe marrëdhëniet intime. Mes dy gjinive Këto janë tri kanalet më të larta të knaci së dytë dhe është knacia e trupit të cilat quhen në gjuhen e, e djetarve Knaci hajavanie Knaci të domos doshmërisë të trupit Pra këto i lip trupi Këto i lip trupi As njëherë shpirti nuk lip me hangër As me pin nga loj i tokës Dhe nuk lip bashkim të trupave Ader kjo është lloji i knacidës i të cilën quhet domosdoshmëria e trupit, në të cilat kanë pjesëmarrje kafshët. Dhe knacidja e tretë, e cila është brenda knacidive, është knacidja e lartësimit, e zullumit, e fesadit, e ngritjes e këtyre më radh. Kjo knacidë quhet knacidja e Iblisit, e sëjtanit pra loj i djajve, i shetanve, ku e një një në knatsijen në të regimin e madhështis, në të regimin e efesadit, kur ti baje dikush zullum dikujna, këtu e një një në knatsijen, e kështu më ra. Thotipën ka i, i me lëgjëzije, duhet njëriju të shikon nga cilla dos po në konsumon më shumëti, që ta shikon pastaj realitetin sa është në raport me Zotin Gjellë Gjellë Luhu. Andaj nga kjo e kuptojmë se njëriju t Nëse arrim me endje knacin e shpirtit dhe të jepët pas kësaj Atërse ka arrim me kupturalitetin e kryimit të Zoti Gjelle Gjelalu Nëse aje të prondozën e dytë të knacis Se janë pia, haja dhe mardonit intime Atërë nëse shton dozën, ka në gjashmëri me kafshet Të cilat vazhdimisht i konsumën këtë knacin Dhe loj i tret, loj i fesadi dhe uluvit Apo, sikur përshemull shejtani, tha, nuk i bajsë e ishte këti. E shfa që unën, une, nuk i bajsë e ishte këti. Pro, kishtë qefë me, me qeni lërëcuar dhe në zulumin e njërzve anë njëngë nëci. Andaj ishte njërzit me uvra, me u përlesh e kështu me ratë. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu hu kërë e përmendi shejtanin, qëllat gjëra i a ja përmendi atina, E përmendi Allah u gjelola shëjtani në shumë kontekse Përre njëra përre kontekseve është Se ajë ju shtiju e më përla Inë në shëjtane Jenë ze gubejne hum Shëjtani nëzit Në mes njerëzve pse, pse nëzit Nga se në nëzitjen e zulumit Ajë përjeton kënë në cij Kështuja lip të abijati A dhe të ndërruar dhe zër Ilmi I badeti Kërkimi i Pozitave të zoti, afrimi me zotin, kërkimi i rizalo këto Allahot, kretë këto përfshien nga kaptina e knatsi së shpirtit. Por të cilat i bënkaj me rizalëzijet thot, la haddele, s'kan kufi. Pra, knatsi të shpirtit s'kan kufi. Ndryshen nga këto knatsi tjera, këto kan kufi. Por qembul, njëri ju, sa do mi ofru prej knatsive të hajës dhe pijës, mu kona jo maj shtrejt të ndunjohë. Me kushtu me miliarda, a ju shqim, ka me orë një moment, ka me thonë, s'pudu më, bolë më, pse, ungo pa. Nga orë atjetër, knatësit e shpirtit nuk kanë përfundim. Dhe është argumentu se knatësit e shpirtit nuk kanë përfundim me me parherëshmërin e njërijut në gjennet. Ku ato, atje s'kanë fund. Atje nuk kanë fund. Dhe është argumentu me knatësit e shikimit nëftyrën e Zoti Gjeli Gjelalu, e cila Nuk ka fund A në të ndëruar lezer Kërkimi i dijes Kjo është për ta nëzitve të vetër Që në kërkimin e dijes Në kërkimin e namazit Në kërkimin e ibadeteve Në bërje në veprave të mira Njëriju qëfar duhet të synon Duhet të ngop Apo të jep shpirtit të ti të shion nga Nga këtë të mira Kjo nuk është majë rëndësishme Majë rëndësishme cilë është Majë rëndësishme është paksimi. Apo konsumimi në dozat Dëmës dëshme nga dy knacit e tjera Apo Por shemur Ako mundë si njëriju me jetu e Pa konsumimi në knacive trupore? Jo Jo Jo për shak nërcis, për shak nëvojës Pra Njëriju e konsumon në ushtimin dhe njëher Edhe jëtë nuk koncentrot të Knacija e ushtimit Por është dëmës dëshmëri Andoj, besimtari i me një qërë qëfarë banë, e merë vetëm dozën e domës doshme që zbam pa ta dhe te i kalon të tjetra dhe josh me e larta. Mirë, a ka mundësi ndo njëherë me konsumun nga uh, kënëtësi të shejtanit, ka mundësi. Ma gjeshpesherë. Gjithmonë kur njëriju ndjenjë kënëtësi nga zulumët që bëhen, këtu i ka përgjësu shejtanit. Gjithmonë kur aje di se ka një dhe një polemik, dhe një grindje, mes njerëzve, kush do qofshin ata, dhe kinë djenë kënë atësin nga kjo, tu ka i ka, sh... ka nëgjasu shumë shejtane. Gjithmon kuraj, gjithmon e shfaqve dhe vetën e e përsi, apo, shumë njëriju, ka qëf me ullavdruhe. Por qëjmëll, sa njëriju, por qëjmëll, i do disa njerës, jo për tjetër, jo për në një vlerë, ca këtu me të ata, njëriju, Po por shkak se ata e e mbuloin kët me lëvdrata, dha ai pasaj shkëlqejnë në sy të këtij. Provoje. Është jo shumë e vërtetë, çish më ditë ti për shembull njeriu ka uh, kët egon e mbizotrimit, provoj në një njerëz i cili vazhdimisht lëvdron, lëvdron. Doqet ai shumë i mirë, shumë i madh që ndoqet. Pse? E të ka prek autokracia të cilat tani ti nuk nuk luan më pa tamam ç'i dëshuat dhe provoj një kjetër i cili vazhdimisht kritikon për vazhdimisht nuk ta banë qefim në do shta dhe nuk kritikon por vetëm që ndronë neutral as lëvdrat, as kritik do të gjithë se tërheqën dhe këti njeri ju do tjetë ma më qfa ma e ullet a do tjetë gjenë për shimull djetarët për shkak se ata janë shumë konzervativ së ta jep lëvdratën let dhe mo shumë edhe kanë kritika Andaj i gjej njërzit se janë të ftoft kundrejt atyre O shimua, mund është me gjejt njërzit që janë të hargjue Ka dhët orë në dit Me di që ka thonë e Boanifja, i ma Mahmedi, i ma Mshafiju, Sufjani ja, jo. Pse, sepse ata nuk shkojnë me qejfët e njërzve Qa kime pati, ata, ata nuk lofdrojnë Ata nuk të në vada kitë mire kije Edhe kitë ato që ka thonë se se ki i mirë, kitë gabim ka me kanë Pse, se bile bile, ku me di që sa, sa fel ka me hinë zjarë A i Do njërë këtë lasdria i ka njëri Kitë të qka argumentojnë nga loj i knatsive të shëtanit E cila është mbushja e egos Mbushja e egos Por shembu, cili për njëzve shka të qefë mi shërbi tjetëri Ka dikush që se ka të qefë këta? Që ki tjeti lartë, e toj e bane Mëse ban, bane, bane e kësumë Kretë kanë qefë Kjo është nga loj i knatsi së mbizotrimit Andaj Allahu Gjelëla kër e përmendi faraoni në Quran që ka tha Inë në firaune, ale, fil ard Firauni, ale, është nga kjë lojë kënatësisë të shëjtanit Në bizotrimi Ha? Në bizotrimi Andaj kërërët mësë ale i sëratë dë sëram Në në shmoj, tha kësë di Edhe po belbëzon Spindjeri fjartë mirë Tha këja fukara E kështë më radhë nga lojët e kënatësive të cilat E qunë me thanë E në rabbu këmul a'la Unë jam zotë juaj më i larti Por që Allah u gjelë gjelalu hu Ja të regoj vendi Më rëndësit të ndërruaj lezër Cila është maj rëndësishmja Se të gjithë neve konsumojnë kënëtësi shpirtrore Të gjithë neve konsumojnë kënëtësi shpirtrore Bile këtu ka dhe një lojt defekti Një lojt infektimin e koptimet e njërzve Ku shpeshar njëri ju mëndon se Kënëtësi shpirtrore është edhe kënëtësia me Me kanë Me ndejët e ndryshme Me dashurinda e vladit Me dashurin ndaj shokëve, kështu më ra kur shkëmben emocione, vaj të qeshura, i mendon këto nga knatësia e shpirtit dallaj të e gjën, për shembull, njeriu thotë, "Muknat shpirti." Si uaqnat shpirti? Uaqnat cili emocione. E thjesht s'ka duajmë me shpirtin. Shpirti është kër diçka tjetër. Shpirti ka diçka tjetër. Andaj thotë i punqai me lozie. Shpirti është i lehtë vetëm me dhyknatë. Burimi na kanë këto. Imani dhe ilmi. Kto janë ato eh kënaqësitë të cilat i përjeton shpirti, rreth çka ka të bëjë me këto? Andaj plot njerëz i bëshin me të përzin. Ka mundsi kënaqësitë emocioneve ta të muknat shpirti. Po po, madje ti i djinjë njerëz të tungu haram, tungu muzikë, tungu gjërat turpshme, thotë mund të thot muknat shpirti me këta. Ky Kë emërtim nuk kënaq shpirti, ai e devion, nuk është realitet ajo. Shpirti realisht shpirti nuk kënaqet me me gjëra gjëra të ulta. Andaj të di vënë këimë juzje në momentin që vdes njeriu. Këret këto knaci të cilat i ka çuajt të shpirtit, ato realisht janë kon nga dy llojet e para, o trupit, o të shejtanit, i kthehen këret ndazat të shpirtit tani. Në kur vdes, kur ti nda trupi me me shpirtin. A dhe shpirti i ti dënohet në Barzah eden e Ahirat bashkë me trupin. Nga, nga që ka? Nga të njëtë të vepra me të cilat ka përjetu knatësi Të cilat kanë qenë nga dy lojët e para Që i tani dhe trupit A i ndoshtë edhe e ka emërtu dhe e ka mbulu me Me ata se mukënat shpirti A dojtë të ndërruar lezër Nga kjo qëfar përshinojna Që njëriju ti minimizon Dedi në nivellet normal kër nuk dëmtojt Në nivellet kër nuk dëmtojt Pra ushqejet sa, sa ushqejet Ushetë sa së dëmtojtë Pinë sa së dëmtojtë Dhe nga killoj I knacive të ngritjes Merë sa nuk dëmtojtë Por që mu për nga mëri sallallahu a sellem Ka të në hadith Lajën bëgjil Mini e një dhillen e fsehu Nuk është e mirë Që nuk i këtë akon besimtarit Me në në shmu vetë vetën Apo por që mu lë dikush Mëndon se pjesë e modestis është Me shavet vetën Apo Sama shum qe tashoj, ç'është më mirë. Jo, ja, s'ka nevoj. Nuk ka nevoj. nevoj. As mos e lavdro, as se pa la mendoti nëse e shahon. Dorsa ti mbren, mbrena. Thu sajmir jam. A ko, a ko vler kjo e shahme? E kështu më rad. Allaj të ndërua Lezer, nga kjo çka e përmendëm nga fjalët e bankës Elozie, synojmë që ta kuptojmë se nuk ekziston. Për jetime. Dhe ngjënia më e mirë që njeriu mund të më përjetojë se sa zhytja e tij në këndësit shpirtërore. Zhytja e tij në këndësit i manore. Andaj njerëzit sot kanë varfuri extreme. Extreme kanë varfuri për për iman. Dhe imani është ai i cili nëse njeriu nuk e ka, nuk merr kuptim kur gjon këtë dunjë. Hiç, andaj kanë azab në ushtin e tëra, në shëtitjet e tëra, të të, në shtëpitë e tëra. Të të të, edhe kur janë komod dhe me shëndet kanë azab së se, sekret kjo s'ka kuptim dhe brenda shpirtit mën presion kjo. Ande Allahu xhëlalohu Zhele ka përmend në Kur'an ela bi dhikrillah titma inul qulub me përmendjet Allahut qetësohet zemra. Domthon edhe me pas iman, nëse se përmend Allahun, ke mëshiu e dozën e azapit në çad dozë që se përmend Allahun. Fëmen ara dhe andhikri Fë inë lehu ma ishet të ndonke Kushi shmangët për menjës time Do t'ja ngushtojnë a shpirtin Do t'ja ngushtojnë a shpirtin A da dhe dhe dhe i përkaj me lëgjëzije Për hoqën e ti shejkhulisam vëtejmije Nuk këm pa njëri Që mbizotron hareja Në gjdo pjesë të trupit e ti Si shejkhulisam vëtejmije Dhe një ditë për ditë dhe pyta Ku është ajë sekreti jotë Tha Unë, pra, ajo, ve pra mama dhe shtore që ka e baj Normal, do shte i shkon me prit Që falem shumë ose, a gjëroj shumë ose, leczoj shumë E kështu me rrë, këtë janë kom pjesë të asaj Mirë po, cila ka qenë ajo sekreti I ka thonë shekër i samë të imie Në zanë si të dijë për në kajmë e lëgjëzije Ka thonë, kreti të qka peshet e une është pri dhikrit Allahu të shumët Pra, kër njeri e përmendë Allahu në gjellë e gjellalu shumë Allah, dhe gjithë ka mundë si njeri ju me kur gjami qela ta. Nga se kitë ki univers në dërrua vëzër është i Zotit. A i menajon me ta. A i drejton me ta. Nësa a e mshelë të qka, së në qelë kitë du njoja ta. Ajo qelët pasaj veç me dhikër të Zotit gjelë e gjelë e luhu. Andaj, e, konkludojmë nga kjo, që njeri ju duhet jeti zëllëshëm, që nda në kohë për imanin e ti për shpirtin e tij për knacidit të cilat nuk përfundojnë, thotë ibn Qayyim el-Juzeyri, nëse ata përfundojnë në këtë parahyrje, thotë njeriu kur të ndahet nga trupi i ti, tij, nëse e ka pas shpirtin që ka ndjek knacid, knacidja fillon të shtohet. Për çfarë arsye? Nga se nëse shpirti i ti tij ka ndjek knacid imanor në këtë dunjë, kur ti ndahet me trupin, plocohet knacidja, nga se trupi i ka pas pak si një lloj ortak Orta këllëk i ka bo Nëse shpirti kanë gje, kanë gje iman Kanë gje mirësi të zotit Mirë po në këtë dënjë asën e ka shjut plotën Pse se ka trupin me veti E trupis le Nëse kërkesat e trupit me kërkesat e shpirtit Vinë ndesh A dhe kur të vdes njeri ju Qërndot i plotësot kratësia A dhe i bënkaj me gjëzije thot Nga këj kanë për nga mberi sallallahu alai e sellem Kur i ka ardhë me leku i vdekës dhe i ka thon A po dhe në me qëndru, edhe pak, Ator pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë projetimet e randa të trupit janë ngritë taj projetimet e larta të shpirtit. Dhe kur i ka thonë apo apo rreh edhe pak, apo do mende ende, ka thonë jo. Bil rafiq al a'la, ka thonë jo, po do më shku te shëqërimi më i lartë. Cili është shëqërimi më i lartë? Është shëqërimi i Zotit, me lëkëve, shahidave njërzëve të mirë, pengambert të ndryshëm ekstomerat. A dojtë të ndërruar, lezër, t'japënë përparsi knacive shpirtrore, nbi knacite e trupit, më dje knacite e trupit, shpesh herë janë edhe azapën bët veti. Ska dhe një knacit trupore, vetëm së është e shëshruar me lojtë të gazepit. Cilë ndushmërë? Ushimi, brenda knacis ko gazep. Pia, brenda knacis ko gazep. Han han hana do bols e tash kamera këtë. Pse as këvetu ndjek knatsi? Po mir po azopin me veti. Pija ka azopin me veti. Knatsi tropore ndër me digjinive ka azopin me veti. E vetmja knatsi që është kristal, shpërzihet me gurjo. Krejtësh knatsi s'ka azop me veti, cila është? Ës knatsi i imanit. S'ka azop ta. Madje thot Ibn Qayyim el-Juzije e e shijon njeriu knatsin duke e maltretu edhe trupin. Andaj kër ju ajndën dhe ju frynën kam për nga beris e dhe sëllëm, edhe i tha aje që aje Rasul Allah, ti Allah ti ka folgjënat, se s'peleket nga mas, pra, ta shna filin e të fal, që aje ta për nga beris e dhe sëllëm, e fela e kunu abdën shëkura. Ta mëm kjo është, ne dhe gjithmon e morën e prej, prej për jashtë. Tha për nga me sëllëm, a nuk, a mos të jem robë falëndëruës, mirë, kom ka, to kan fry. Kjo fryr argumenton për mundim. Çka e bën pejgamberin s.a.s.e me duru kët mundim? Kundër vlerë, çfarë merr aj? Kundër vlerë ajo është knatësia e shpirtit. Kundër vlerë është knatësia e shpirtit andaj ka ardhur shumë prej sahabëve që kur kanë një namaz nuk kanë nije. Madje dietarët në përshkrimin e namazit të Sheikhul Islam al-Taimi kan thënë, kur ka morr Sheikhul Islam al-Taimi tekbir neve zemrat ndau kanë dhrit veç tekbir kur ka mor. Andaj, konfirmendi i art në e shkrimin dhe biografinë e Sheikh Husam al-Timie se kur ka morr tekbir, kanë vënë na ka kap një lloj imbihari, një lloj mallështie se ç'i she ka morr tekbir. Dhe ai në marrjen e tekbirit, nuk koktu për çëllim, tash njëri thot, "Ah, tash ku ti morrën e kadal kadal, jo këtu nuk ka pun fasade lvizje." Kjo e lidh me shpirtin. Për sa ai e mallëston Allahun dhe lartson Allahun shumë dhe kjo pak shfaqet në trup, ndërsa ti nëse mundohish të në bëri me trupit me vogta, s'bëhet. Andaj që është ajo çka ka dobëon mekanicit e e njerëzve dhe më e lartë brejtëror është kënësia e shpirtit, i iman dhe kërkimin e e ilmit. Për mendon në kaptinat e hoxhës të cilën e përmendi në kaptinën e fundit ibn Huibani, mbi ë uh, vlerën e të çenurit një ngjyrë dhe rrezikun e të çenurit shumë ngjyra dhe kish për qëllim me këtë çfarë që, që njeriu tjet të ketmë përputhje e mbrojtjes dhe jashtëm e tij. Prandaj edhe këtu e përmendëm që Ibn Halduni dhe diëtar të tjerë që ka përmendur mkolim Xuzin e Sadul Maad se zgjedhja e arabëve si popull jo vetë arab sahabët të cilë gazjet zoti onjallwala dhe zgjedhja e pejgamberit s.a.s.t. fundit nga arabët ka qenë për shumë virtyteve njëra më e lartë, atë cila ka qenë një një ngjyrë si e tëra. Një ngjyrë i tëra. Kur ka thon po, qof për keq, për të mirë po. Kur ka thon jo, qof e keqe e mira jo e ka lan. Dhe kjo nuk ekziston në shumë umete. Andaj ka umete, për shembull i thot nas lufto mi, ç lufto mi, ç lufto mi apo e von shkon të lufto prapa shpinës e çumërat. Shikos shiko sot umete sot. Lirit e njërzve tolerancën dhe njërzve kështu mëral Njërzit mashtrona po Po dhe ata kitë të i kanë veç për veti Kër të vene të ti bëhët diktator E ti kur i thu e drejta jeme Tho të drejta jote Tho ti e ju rejnë njërzit të skikë tolerancë e kështu mëral Andoj kjo kitë shfar është Lera mani Lera mani Ndërsa Arabi, kër i ka thonë dikujt I e i sigur të për muë Flejra hatë Andoj përmendëm këta rasin e, e dy shok pengamberi sallallahu a.sallem dhe së dit ishin ish za në robë në medine nga karavani e Busufjanit dhe aj që aj tha a ki me shku me luftu me pengamberin sallallahu a.sallem me Muhammedin a thar ata njëher hezitun me thonë po jo pasaj e pan që këto kan me shku me luftu me pengamberin sallallahu a.sallem a thar ata i lidhën dhe i prangosën dhe ju thanë nuk ju shloj na përvesht nëse na jep një besën se nuk luftonin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata ata yalan ja besën, se na nuk luftojnë me pejgamberin se ishin muslimanë dytë, Babebir. Ata kur kthehen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgambersi vetëm se kishte bos strategjinë për me dalë mbeder, ata kta i tregojnë pejgambersan çka ka ndodhur, se ja kimi dhënë besën, nuk sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo apo kjo, apo jo, bes për ata për nevojë diçka tjetër. Tha, "Jo. Na e çojna besën vend." dhe kunder tëre, ndihmomi me Zotin. A do kjo është maja e transparentës dhe besnikris, nda jasaj që ka njëriju e beson. Do sa sot i shef popojt, vendosin regula, mundohen me vendos ligje, ata nëse vinë dësh me levërdit e tëre, e kalin kështetutën. Këtër e bojnë i trej. Pse? Se kalin dësh me levërdit e tëre. Mirë, na muslimat dhe a kemi këtë hapsi, s'kemi hapsi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 Kjo munët, por që e mullim te këtë asaj me vrakit një popë Por du në që për më përknasht kjo mua Vraje, mitte, krejt, shka du shba Mëse, së në, në punëra përknasin të tane A ka kështu një islam? Ska Andë kjo është ajo virtitit për të sinë Allahu Gjelluala i ka zëgjët këta njerës për të qenë Bartësit e mesajit e zotit Gjellë Gjellali Hoqja ka prunje kaptin të re Kove ka qujt Dhikru tilefin nës Përpudhëshmërit dhe mos përpudhëshmërit e njërzë Pra, Allah u gjelë gjelalu hu, njërzit i bashkon me qka? Me shpirtra, me nefse Andaj, ojja ka prutanin i kaptin Se si njërzit njëhën një, në ndërmed veti Në kjo është kaptin e madhe Normal, ibn Hibani këtu nuk është zhëru shumë Nërsa ibn Kaj me Gjozije ka një liber vështë për këtë meselë E ka të tituluar libri emrin e er ruhë, shpirti Aty ka folë për gjdo detalë të shpirtit dhe në fund ka konkludu Se zduhën dy njërës qoftë me një dashurit më të vogën që ka eksiston Vetëm se dashuria e tërë është shpirtrore Dhe shë argumentu me shumë argumente Pe argumente më të më të më e ka thanë Se njëri ju, ku të lidhët me dikan Edhe e do shumë Argument se si a ka do shëtë trupin, të të këta e ka përmeni edhe në hazmi, rahimehullasaj, ka shkujtë, para i bënkajimit për këtë mesele, kur njeri jo e do dikan shumë, shumë e do në, vdes për ta, nëse dikush vdes për dikanë, mësë ta kuptoj, për, për Allahon për për ta, për ingamberis e zellem ka dhanë, kush dhe të kembrojt grujën e vetë, fëmit e vetë, vdes shëhit, kësë ka vdek për grujë, ka vdek pë Kani nëse dikush e donë dikan që është i gatë që me sakrifiku jetën për ta Mi nësa i vdes vetë Qëka ndodhë kje e voros A i thotë trupit për të mojna qëtu si muzeje se të këndashu Jo Bile, bile Ju adil E shpejton në varrimin Dhe zdo me majt Parëmë qatë shumë e ka dasht Zdo me majt mati Dhe e pastron dhe e voros Kjo nga drëshmërit e njërzve Kjo qka argumenton Aja ka da shëtrupin Me ja da shëtrupin e maqë atë të Po aja ka da shpirtin Andaj vazhdojnë me da shëtë dhe me vonë Pe nga meri jo në sër Allah Qësa ka ndrujet Që një mi E katërësin E katërët e diçka vite Nga Hizhrejtë një mi e katërësin e Pazët e diçka vite Mir, aja ka ndrujet Ndërsa aja gëzon Nga njërzit dashurin më të lapë e njërzve Ate ka thonë e, Ebu Sufjani Se une kumpa njërës që dojnë dikan E do komandantin e vetë E do prisin e vetë E do ullhet si në vetë Mirë po s'kum pa Që dikush ta donë dikan Sikur njëksit e Muhammedit Muhammedin sallallaj selë Ska pa Mirë masi ka vdeka A u ka pa kësuda shuria jo. Nuk ka pa kësuda shuria Andaj kjo është meselë e madhe Udja ka me përmenjë në diqka prej Prej sa i kaptine Ndërsa kush donë më uzgjerue E gjenë të libri për në kajmë e ljëzije Shpirti Ka than Ibnu Hibbani Nga Bi Horejra Radiallahu an Radit në që kanë zirë Imam Bukhari Dhe Imam Muslimi Nga Pingamberi A.S. Ka than A.S. Al-Arwahu Gjunudum Mujen edhe Shpirtrat Jan Ushhtri Mujen edhe Mujen edhe Dhe ma than Erreshtuar Nëse te gjnid I thënë Reshtimi Rënd Saf. Ka thë në dhe i salatu selam Fema te araf e minha telefe Gjdo rresht apo i njerëzve që janë i të njëtës ushtri Nëse njifën në gjitëm Ushtria e shpiltrave Pra, pengamberi së sellem Ju e dini, nga forma e të folurit të tisi është Marja e gjërave që ka i njohim Për të nga i tregu gjëra që ka si njohim A e diti kështë që shë funksionon shpirti? Gjithashtu i përnë ka ime ka përmenë se shpirti a është kalopi trupit, a trupi o kalopi shpirtit? Ha? Mesele e madhe. Pra, shpirti a është vendosë në kalopin e trupit, a trupi o mordë o vendosë në shpirt, cila është? Këa mesele e madhe, anon nga shpirti, se shpirti është a e esenca, eksoneratë. Thotë për nga mbire a.s. Shpirtrat janë ushtri e reshtuar Nëse njifën në mezveti Në gjitëm Qikur luftra Luftra njifët ushtari me ushtari Në gjitëm E njefës i cëllit vetën Dhe anon gaj Ua ma të na akara min haqtelef Dhe kushdo që së njifët në mezveti Ndaha Iqtelefe dhe khullf o mundah Ndojë thënë khilaf kondori pata ndo. Ky është hadithi i Zotit që kanë përmendë dijetarët se është baza mbi të cilën argumentohohn mbi lidhjet e njerëzve. Zakonisht neve lidhjet e njerëzve i komentojm normale dhe me këto shpjegime filozofike të reja të shekullit 20-21, shpjegimet e Freudit e dhe kështu me radhë, të cilat kthehen gjithçka diçka në kod. Për shem sonë njerëzit mundohen me kthje se është nacionalizëm. Pasaj vrahën, pasaj bjetë, oria. Ja, thotë, filan kombin me filan kombin, kurës nuk vrahën. Kurëta kështë që janë vrahën me cindra mija. Në mëndon parimi o batil, nuk cindra më parimi. Ekshë të më ra. Pra nuk është një të ashërri e vërtet, po është e imaginume. Ekshë të më ra. Andaj së një bashkon njërzit, asë një senë së një bashkon njërzit. Andaj për nga berit, sallallahu aleyhi sallem, Allahu gjelluar i ka thanë, Mos me pas bashku Allahu në zemrat e sahabeve ti më dha kët tokën, pasuri më i bashkuën i kësë bashku. A? Mos më tjetë pas bashku Allahu sahabët. Çka duhet për pasurinë se të bashkon? Shikoj përshem mos do rënd deri botror. Ne kanë shpikni rënd, ti shtinë na këtyr njerëz këto, apo aleanca nën aleanca për më aleanca dhe ti bëjmë na një krejt zban. E pse zban? Sefse El eruah u gjunudu më gjennede Ti trupin sa dujsh bëshkoja Shpirti ti da Dhe e prit momentin Nëse përshembl është bashku me imponim E prit momentin mund da Andaj janë argumentu djetarët se Kja ditë është bazë Nbi lidhjet e njërzve Së mund është me gjithë Andaj mund është me gjithë Dikush përshemblë bashkuat për një interes Ekonomi Fuqi Ekstëmerat Mirë po momentin që ka kjozë behët, dhe në pashpirti. Andoj, pasë të ja është faqur rejtën, e kështë me ratë. Thotë Ibnu Hibani në komentin e këti adithit, thotë, shkaku i bashkimit të njërzve dhe indarisë të tëre, pas kaderit të Allahut, është njohja e dyshpiltrave. Ando kjo është basamentin Në sënë janë argumentu gjithë djetarët Se haditë për nga meri së dhe sëllëm I cili i zbërthen Ma një kjo përshemë në fushën e psikologjis Kjo është një komplikim për psikologët Që smunën me e zbërthyje Ando e Allah u gjellë gjellë në surën Isra e ka përmen rruhin Shpirtin dhe ka po vijen e kuqe ha? Kullir rruhumin emri rabbi A ma ka dalë se filozofat janë në bashkue Për këta këta Q svolin në zvërtih kurgosh, nga sallahu jella ka kriju shpirtin. Në një herë çdo ta përmend me transmetimin e Abasit, e ka përmendë hoxha, sepni Abasës argumentu me shpirt. Nëse ka qenë njohës i Kur'anit, i njev më shumë se të tjerat, ai shargumentu me shpirt se filani më do mua. Seft e ka pa. Do ta shohni. Andaj thotim Ibn Hibbani se uh, pas qaderit, por madhaje jo është e shkruar për janë Zoti jella jelaluhu, pas qaderit Bashkimi dy njerëzve është me shpirt kur njëfën ndërmet vetë. Wa tanakuruhuma dhe mos bashkimi është nga mosnjohja e tyre. Nga mos njohja e tyre. Fa idha taarafa ar-ruhan wujidatil ulfa baina nafsayhima wa idha tanakara ar-ruhan wujidatil furqatu baina jismayhima. Sot kur dy shpirtrat njëfën vënë bashkohorë Dhe të bashkojë Ndërsa, kur mos njifën Ndodhë ndarja Ndodhë ndarja Pasta i ka përmen nga Nga tjetarët komente të ndryshme E para prej njërët së ti ka përmen E njërët së në e ka trasmetue e, Mujahidi Njani prej nëzansave të Ibni Abbasit Thot E pa dhullaj Ibni Abbasin njëri Dhe tha In në hadha le ju hibbunih Shikojtë nderuar të zot. Sot përshijem me koh libra të shkruara shumë mbi analizën, psikoanalizën nën vetdijen, vetdijen ku ka diçka. Dhe mundohen njerëzit të më dhanë shpjegime, edhe prapë mbuf një ret enigma, ëë sigur pse ja është Stareos. Skaz vërthem. Por vesh muktite të librit të Zotit të soneteve pejgamberit sallallahu alayhi وسلم. Qatan Abdullah ibn Abbas e ka bënë njëri gjykim ndo mua. Shikon kjo, kjo është një gjykim shumë i madh. Një, një, një njëriti me po Për të parën herë dhe me dohë që kim do muë Kalu We ma ilmuk Pika e ditë që do t'je Kalu In njële u hibbuhu Se hun e përdu që ta Shqo E ka boni njërit përën herë Ka dohë në edu që ta Kim do muë Hajde une edu regu Po kim do muë Pjo, loj, Për të i gajbit abo? Me e gjujtë më largë Ader galon pikapet ditë çditë, ka thënë se un po dua. Pasi ka thënë Abdullah ibn Abbas, wal arwahu junudun mujannada, duke kapur me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë shpirtrat janë ushtri e rreshtuar të kanë nifën, bashkohen çka nuk nifën. Ndaj, Abdullah ibn Abbas nderu dhe argumentoi se çikim domosë un po duata. E çish nga ana tjetër, sikur mos ta doja, asaj s'um domue. Nëse s'është gjetë, pika e, pika e për bashkët. Andaj thotim ne Ibni ka thon poeti inal qulub la ajnadun mujannadah lillahi fil ard bil ahwa ta'tarif. Ka thon poeti vërtet zemrat janë ushtri e rreshtuar arabot, shpirtin do njëherë e qujnë zemër, donjëherë e qujnë shpirt, donjëherë nefs. Kto kanon Kur'an të gjitha, qalb, nefs Ruh. Nërsa kontekst jetë regonë se që farë është për qëllim Lillahi vil ardhi vil ahua i të ta atërifu Ka dhënë zemrat në tokën e Allahut me dashuri njifën Me dashuri njifën Fe ma te araf e minha fe hua muhtelifun Wa ma tanakera minha fe hua muhtelifun Ka dhënë qka ta gjenë afërsin Qikur ti penjef Nëse te araf e qka dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë d Një urije për këta Ta aruf Apo sikur ti Porvatësh me zbulu se Pika për afronën me këta E kështu më rrët Andë Allah u gjelën e përmejnë në Kur'an Wajajalnakum shu'uben Wa, wa, shu wa qaba'ila li ta arafu Ju kemi bërë popoj dhe kabile Për çka Ha? Shemot do A... Uh, Du, Duk e udash mu bo ma katolik se papa E ma frances se franqust Apo Kanë thënë Allah në ka kryu për mudasht Ha? Më ndohë me filozofuë Allah në ka kryu për mudasht Me e largu rejtër e kështë në rat Apo Mirë përbërshimë mu këtine se ja godet Dikush një shuplak i se do ata Nëse kti ja merr dikush pasurinë, kish i cili thirr në dashuri ndër me të njerëzve dhe largimit të të neveritë së gërditë ndër me të njerëzve kështu mëral. më radh. Me amar kti përshëm më ia vanu rroqën kia kë mallkon kët bankën. Mi thon ka dalë valla se ra parimi, morë hiç banka më ka më ka vanu rroqën. Pra kipi për rroqë ka ul dunjën. Pastaj kur tiet stabil thot pse sfuduni në mesvjetit. Hënëriu kuda diktovot nga se di. Andaj thallahu xiela qutil al insanu ma akfara. I mallkuar çoft njeriu. Qfar qafirja? Qjo për veti? Po, unë po për veti, po. A ma të tjetëri jo, ju du një mudasht. Pse se ka le vërdiaj? A bo në kësidhire të, të kota. Andaj, të ndëruar dhe zërë, te aruf në Kur'an ka arë, qfar? Shkëmbim i një hurive. Shkëmbim i një hurive. Pra neve marmi për një popull, një përvoj, shkëmbim përvoja, a do me dhe unë kjo që është dashuri. Jo, pe nga mber Bëshpunon të me jehudet në çka? Në hurma A ju thadë një të bitit e këshire Masina ashtu ashtu në të punu hurma A da e pëdumi Qesaj në të bona biznis me hurma bashk Hajde pëdumi Ijo Ijo A e mur prej Kuj në e mur Vendosin e khandekut Pre kujt Prej farisijut Prej selman e farisijut i cilë ishtë nga persianat, dhe kërja të regoj, Selman i shka i tha, që ishtë të në persi në kanë mësu, e nuk i thamë e sanë, po a, po ato me vla, ato po dikam, hëna, po da shka ato mi dasht, jo, anë i thabjere të shpizojnë këta, pro kjo një huri administrative, nuk, nuk unë band mu mi dasht ata, e market përvoj e cila, ka mundësi është arrit me cindra vite përvoj jetësore, për core, nuk do më thanë që ajo është, O bjek dëshurie Andaj Ajo e vetë me që i bashko njërzit Dëshurie cila është Cila është është feja është ruhi Shiko e Bu Talib E Bu Talib Dhe Sheikhu Islamu të i mije Dhe nërma Sheikhu Islamu të i mije Njifër për gudzimin e lartë të ti Ka than për Ebu Talibin Se ndih ma e ti Ndaj për ingamberit Sallallahu aleyhi sallam Ka qenë për arsijë fare fisnore, s'ka pas lidhje me dëshurin dhe i fejse për nga mberi sëse lë. Edhe lefdratët kërja ka bo, që kjo në fejtë mire, kështë në më radhë, ato kanë buru së një pijem, jo që aje kanë një fejë. Argument, argument është se ka lutë për nga mberi sëse me i fejtë s'ka pranua, pra ka këmë ngull në shpirtin e vetë. Ka këmë ngull Është bir dënë, andaj tapen gamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kur i ka krijuu njerzit dhe i ka dhënë shpirtat nga palca e Ademit, ka thon këto janë xhennet, këti janë xehanam wala ubali. Pa nuk më intereson. Pse nuk më intereson. Kjo tingllon diçish, nuk më intereson diçish. Çe çtu? Jo, jo, ja, jo. Ja, ja. Shpirti jot është për çtu. Ti vat që më e pau në dhunjasëu për çati. Andaj të ndëruar Lezer, është kaptin shumë e në rëndësishme që njeriu të ta ta din çështjen e shpirtit, pse njerzit bashkohen me shpirtra, persa trupi është mesele shumë shumë çështje e vogël. Pastaj në komentën e fjalës së Zotit Xalaluhu Gjell illa min rahimah rabbuk wa lidhalika khalaqahum, e kaprua tefsirin e katedës njëri prej mufesirëve të mëdhtë të muslimanëve, Ibn Tabinat, ka thënë Ibn Hibani në tefsirin e fjalës së Zotit Xalaluhu Gjell për për veç aty ska e ka mëshiruar Zoti jot. Dhe për këta i ka kryuar Ka than Katadja Li rahmeti wa li ta Për rahmet dhe për bindje nda i Zotit Fa emma ehlut taat i la Fa kulubuhum Vë ahuahuhum muqtemja Ka than katadja Sa i përket njëzët që i bindën Allahot Zemrat e tëre Dhe dëshirat e tëre Janë të bashkuara E ki pa për shumë ti si musliman Shkon që është dë njohes Që është dë njohes Dhe e gjeni musliman tjetër atje Për të përën herë një takosh me ta Dhe e një një loj një huri me ta Me, me dhanë më në selam me të përën herë Dhe që i sikur një i fësh A bo Dhe e ki një kojshis dhe me një of të kora ta Për shka këse të përpu dhe shpirti Valloj, kako ishi që ti jeton e vdestu, me të vetën me thonë dikush, që ki që ka emni, me këtë dikush se këmë vetë. Pse? Ska e tilafë, s'ki që shpë bashku me ta. A dhe ka thonë katedja, zemrat dhe dëshurit e atyre që i bindën Allahut, janë të bashkuara. Janë të bashkuara. Pase ka thonë, va in te ferra katë diaruhum, edhe nëse shpiti kanë larga larkë, vendet i kanë larga larkë. Va ehlu maasjet illa, Kulubum muhtelife Ka thonë sa i përket Atyre që i banë gjunah Allat, pra janë i thtarë të krimi Dhe gjunaj Ka thonë zemën të tyre Janë të ndara Edhe nëse i kanë shtëpit të bashkuara Shikotë ndërrua lezër Neve mahnitemi Nëse na mundëson zote Jonge Ligjelalu Dhe ta përmenmi mahnitjen Legjeratat veçanta mbi Mahnitjen me fuqi materiale Më fuqi të armëve Më fuqi shkendësore, teknologjike Se sindë njëherë njerëzit u ambulon Faktet e Zodit Gjellë Gjellë E nuk e shofin madhështine Për nga mbeli Krasim me këtë bollokin e malë Të përparimeve të, të shteteve ndryshme Ekshtu me ratë Shiga Allahu Gjellë Gjellë Në Kur'an në surën hësha A në dë njëherë të ndërua lezëneve Kur'an në lezën më rejshëta Allahu në ka thirë Kur'an në me lezën f kelimë, nga se kelimë do me thonë me nda fjallën, me studiu fjallën. Allahu Gjellë Gjellëu, kër i ka përmend fasadat e aleancëve të jobesimtarve, kër i ka këthin shpirt, i ka nda. Dhe shiko, Kurani, sësi e ban tefsir, këta. Ka thonë Allahu Gjellësurën hasër, u e tëhsebuhum gjemian. Subhanë Allah i ladhim, nëse e me ditonë, tëhsebuhum Gjemian Ova kulubu hum Shete Ndërsa zemrat i kanë të ndara Tahsebu hum Qa të me donë tahsebu hum Te është teja Kur ti i fol dikuj ti Ti me ndonë ata Madjekjoj i është fol Pengamberi sallalli sallam Nga se kurani Ligerimin e par kuj ti drejtojt Pengamberi sallalli sallam Tahsebu Ente Ekstumera i drejdojtë për ingamberi së sëllëm para me ndoë Allahu u gjellëvala i thot të surja hasher për shë ka zbrit surja hasher ka zbrit për me e të regu begatin e zotit që ja ka dhonë për ingamberi sëllëllahu aleyhi sëllëm në bjehudit në bjehudit se ata kanë thonë që na jena qëtë shumë fortifikum së na banë kur gjokë Allahu që shto e ka propunë ja ka silë rëthonat për ingamberi sëllëllahu aleyhi sëllëm që ata Vetë me dur të veta Me i thish pite veta Vetë me dur të veta i kanë thish pite veta Dhe kanë nga dhëni Pengamberi se se mbita Kjo sure ka zbita ty Neve nuk jemi ta i kontekst Përsa por me e pas fotografin Këtu i ka thonë pengamberi Vë ta hsebu hum Vë ta hsebu hum gjemian Ty o Muhammed Dhe ketë pas tyje I mendoni ata të bashkuar I mendoni ata të bashkuar Filan aleonca, filan tubimi, filan diplomacia, kështu, të bashkuar, u akulu buhëm shëtë, por zemra dhe shpirtat i kanë të ndarë. Ata për levërdine vetë, thot, asti që të ngëringat mua. Kurt mos ndjeje më rëzik piktina, i thot, o, qka tha mune, o, s'ka. A ndaj kanë thonë djetarë dhe se në tabiatin e gjdo mbreti është, që farë, zgjerimi sa më i mundëshëm që tjetë nën në levërdite ti. Nimbrat, pse bënda Leonës me dikan? Pse bë? Moje kjo e kthela te musliman. Musliman të në të kaluar kur kanë mbajë çelcat të pushtetit në Dor. Pse ka bë Leonës me dikan? Shka bos fuçi. Mir, kur kur ka qen fuçi ja më ashtrir, për shembull në kohën e Ibn Khattabit, kur i kanë ofruar mundsi, a pajtohme, a bëjmë diplomaci, ka dha njëo. Unë ç'i thon. Unë ç'i tha vendosi rendin. Pra, nën ligjet e fesë zotë djeli Xhelalut. Kta kur e ka thon? E ka thonë kohën kur ka pas mështri Mështri Andaj, Allah u gjitha ti me ndonë bashk Por zemrat i kanë të ndara Andaj të ndërrua lezër Sa shpesh neve me ndojë përshemot Se këto e dua njëri tjetërin Në ndihmoj njëri tjetërin e kështëm e rat Realisht dhe njëri prejtër të e këshirë interesin e vet Në munges të interesit A i këthejat armik vlau të ti Andaj tha Allah u gjitha levala për ditën e gjikimit Kër të dalë realitetet e El-Ekhilla, el-Ekhilla janë khalil, dëshuria me në gjitë, ty ki me ndu si kizda atë kur me këtë. Ka thënë Allah u gjellu ala, ata qka janë në gjitë në këtë dunja, ditën e gjykimit, ba'duhum li ba'din adu, nda i njëri tjetëri do t'jenë armik. Nga jetë e tjera ka thënë, e, malko e malkon njëri tjetërin. Gjdoherë kur futët një grupë në gjëhenem, e malkon tjetërin. Gjdoherë kur takohen paria me të doptit E malkoj njëri tjetërin Nërsa këtu, ti thu Samir Bejan, e, e, e, e, e, e, and, e? kanë formua Samir e kanë formua Por realitetet në munges të akiretit nuk shifën qartë e, Dhe një Realiteti në munges të kandari të akiretit nuk shifën qartë Dhe lështremt Oshë si kur njëjt me ma të altanin me, me peshorët e zardavateve Ata qëtë aty? Si dhe mos kur mbledat aty loci e, e pluri apo Parandë kurojtë ai moci mashtrues, a, mutaffif. Ai ka vënë atë në një dëni peshore cila një që ndonjëherë anënde këso me radhë dhe ti thua mat mat çka ke dalltan. Ata ata nxjerr ngram sa duot? S'ka mundsi. Kjo është shembulli më i vogël, sa e vërtetë shumë më e madhe. Andaj Allahu Jalla gjele Jalalu al-Quran na shfatosë keda to çka dukën se po duan në këtë dunjë. Nëse s'janë mbledh me boshtin e zotit, libri në zotit dhe sunetit në pengaberit së zëllem, ajo kesh në, është një bashkim jo, jo i real. Thot im në hibbani, në vazhdim, inë në min aqdhamil delail, ala ma arifeti ma fihi l'mar, min të kallubihi wa sukunihi, hua li ëtibaru bima një khadinuhu wa javadduhu. Thot im në hibbani të një në svegim, thot argumenti mëj madh, apo nga argumentimet më të larta, për njohjen e një njëri jut, është me ditë se ku posilët ki dhe në qka po qëtësovët. Dhe marja parasysh dhe në etibar se me kanë shushroët dhe kanë edo. Këni pa o dikush për shimu? Për me esharu. Thotim në hibani. Mas mirti për me ditë dikush, qëfar e ha, qëfar shpirti ka, e para këshyre e njëri. Ka për lëviz pra, Ka tërheqët Ka tërheqët Dhe ku qëtësot Këni përdi kështot Une dëqish zemra Ma do gjënetin A ma të më të Këto muzikat Më s'mi marë për asish mua Edhe këtëm qëtësot zemra E dhe me shejtanër dhe në gjënet Po s'ka mund si Nuk ka mund si I do zullum qart A do më kënë me pengamberin Po s'ka mund si Nga se nuk bashkohet Nga se ky Realisht I gjithë misioni ti Por osia e ti, Këndër zulumë qarëit Ma dje për ingamberi së zëllem Ka ardhë me luftu edhe zulumin E cilin do mëna muslimanve A tha për ingamberi së zëllem Unsur e khake Valim e nkene o madhlume Tha për ingamberi së zëllem Ndihmoje vlavin tan Qoft i bam zulum Qoft zulum qarë Tha nja Rasul Allah Kër dikush i bam zulum vlavit ton Në edhim që shmini mu Po kër oki zulum qarë Që shmini mu Tash paramendoj, kam menu Nëse edhe Arapte ka posë këtë fjarë Unsur e hake dhali me nkena o madhlume Dhe ata kanë praktiku në formë qëjtanije Arabje ka posë regu Dha vijot Kur thire Aken drejt, aken sram Dili, dili nha, në mbrojtje Dhe kure kanë dëgjukit Për njëmë nësëm të e thonë njëtë në shpreje Dhe për nëzullum qarë që shmini mua Dhe për njëmë nësëm këtu e ndryshoj Kuffehu andullmi Tha nalë e pizullumit A po, a ti Allah, a po, a për shkati sa herjen hak Për së mund është, dhe me shitu Andoj tha nalë e pizullumit Shiko për nga mezam Andoj të ndërru e vëzër, thotim në hibani Për me një ufë një njëri, këshire kanë e do Shiko të ka anonzemë ati me lëviz A po, ka anonzemë ati me lëviz Njëri të ndërru e vëzër, i cili Nuk të rheqen nga Korani nuk, nuk të rheqen nga Gjamia N Nuk e madronë kërë të dëgjohet ka thamë për nga beri Se Selefi e dëgjohet si me në dëgjohet një prallë Kjo vetëm së është Ka hëzim Ka e këzim mënke Andaj ka pridjetarët që kanë thamë Dhe i mën malifke ka përmen Dhe i mën ka i me ljozije Se të Selefi kërë të kalzohet hadithi Me bëm e plishftiren Kanë thamë mën është me ranë kufër Por shembo Kalzohet hadith Dhe të e dëgjohet Pse, nga se e kje përdozë fjale në pingamberi, sëllë, lale, sëllë. A në ima më maliku, kër diltë e me kalzu derës, i vesht e robat më treja. Nga vesht për ndashë, më launa për mirësovë. Kini po, jo, këtë alë, thotë prit, ani pëse ka mu vanu gjimë sa hati. Pse, zgudzën me mpa mu, me pas këmishën e shtremë të ati kusë shifët. Jo, ati kusë shifët, po se bo për dhe kusë shifët. Pse, se njërzit kanë me m Dorsa neve mosane, xhoxha, bën më fjalë me pijamë. O ku bova vëllati ndarsëm s'po shkon te njani që kam u martuam me teshat, më të mira që ai kije, madje ndodh fërka me pas dhe probleme me pas me familën se s'ti ka bota teshat si çdo ty. Pastaj, xhoxha, kumniçi lejohet më fjalë me pijamë. Po lejohet valla, po nuk ka edep me Zotin xhel xelalu. Se ti me pijamë s'po dal me pij kafë. Kurgon, lejohet, alejohet me dal me pijamë, lejohet. Siz dal Marë, e nëse ka në marë para një njerit Qaj ka me dek një dit Para më në para lau gjele gjele lalu A në njeri ju du të një matë Disa sejnë e jo vetëm Brenda asaj kër njësës halal haram Ka zemë vla lejot as lejot nuk, nuk shkojnë këtë sejnë dhe shto A dhe thajib në hibani Lëvizja Dhe që cimi robit Kullë vizaj Ka, ka i shko në zemra Apo Qka thot shloje Ha? Shloje Shlo ma ketë Shlo ma atë Ajde, shkojnë ajbojnë e këta Këtë këto, argumentojnë për diçka Argumentojnë për shpirtin e tira Pastaj ka tha Huali hu, hu, e tibar u bime një këhadinu Pastaj, për njohin e njeriut Meret parasysh Kanë e ban shok Khidin, këhadin është atë shka e ki shok Uveja vët duhu Dhe atë shka e do Shemë më njani Dhe kjo është më se vetis, shumë i malë I shumë njerëzë Këpër shemë ndësat A thët mu në këmë interesant për zulum qartë Të të të në këshiri punën teme Shpasharë dhe shprejt dashurin dhe tëre Dhe pas tajnë mundot me të regu se shpirti tje urrejnë zullumin Shko, urrejtja e zullumin nuk mund më konë hava Urrejtja e zullumin nuk mund më konë hava Qështë që e urrejnë zullumin? Urrejtja e zullumin dhe dashurin dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Edhe Aristotele ka urret Padrejcijen Kështu, mutlak Në hava Por nga ona tjetër Praktikisht nuk e ka dit Kanë, kanë du të me dashë Kanë du të me dashë Adhe thot, i thotë qe i khlujsa më të i mija Enel Aristul muallimul ewall Ejhëllu nësi bi rabbi lë alëmim -al -al Aristotele e njëri ma një rad Da i zoti gjelë gjelë alë Ma një rad Në i zoti te bare kjo vë tjela Thotë kjo sa i përket zotit Në servim të pengambert Të melace, të ditë gjikimit Huë la ja arifu dhali kelbette Ska lidhë me këtu muabetaj Kësot njërzit Ka thënë Aristotel A i qidokët Gati kështot Të me nami ba Aristotel i ka thënë Allah Va huë e gjhëllun nës A i nuk njef lidhë Ska me, me Allah O me pengamberin Se zëllem Me këtë bot Andaj Qish me dit në dikush A e do zullumin A e do drejtsien Normal Së një qëllon Madje shekë Ljusamë të imie Thot është absurditet Me ja që A mund të dikush gjithmon me dit Kushe zlumë qarë hakikat Dhe i drejti hakikat Ska mund që Argument Argument të smesin e sahave Ka pas kësi E kan dit në përgjithsi ato se Por shembl Ebu Bekru maj madhi Maj drejti Omejre maj drejti Mir pa Kan do dhe mesin e tërë Ndë njëherë Dikush me menduti di kan zlumë qarë A e realisht sukon qashtu Kan do dhe Kan do dhe Por shembl Saad ibn i ubede Kër ka kërkupe nga beri Sallallahu aleyhi s Mor hakin e ti Për grujen e ti ajshën Kunder Ibni Selulit Oshqë që Saad Ibni Obede dhe ka thanë qëfar Ka thanë askush Së në ngutës dhe së në prek Ibni Selulit Oshqë që i sahabi tjetër U sejti një hudhejr Nga zotnit e sahabe Dhe ka thanë vallaj ti e munafik Se ti mbron munafikat Ta nishtu Tu u përzik rejtash Për nga mërë i se sellem sa po duhem mor hakin pe gryes tenen pse se ma kan prek ndërën e familjes kush është ai ibn i selulit sa se ibn ubadha as pe dis ibn i seluliu munafik spedi emir köçkar argumenton thot shej rusamet e mine minhaju sunne qe argumenton se njeriu ka mundsi mës me një vëllongçari ndersa ibn i seluli shpesh herë gati se është sikur çart mu kon çka është ai por se saadi ka pas shok jahilet do se se të sekapara mendu se kë i bën çdo punë çka për të thënë po folët. Andaj mutlak këto hakikat 100%, kur kus se di. Se më pas kanë ças këto, atëherë dit xjikimi s'po dal na hiç, shtëpidina, tingjëna, mungjënat, apo. Nëse na e dina me emër me emër, çish për shembull e për Tiranë dikush, atë çish me valla, si dit xjenë mlita. Keni bëu dikush këtu? Këto është brejt nivel. A si di dit xjenë mlita? Po mi vë valla, çka më boku po jameti. Mos i dit vitesh e gjet, u kriqë puna apo. Ejo na 17 har nditojna me likjum din, ai shka xhikon ditën e gjykimit. Pse xhikon? Se se di njerzit kush ka më shkon në xhenet, kush ka më shkon në xhana. Naadim me rregullat, besimtarish këkon në xhenet, pa besimtarish këkon në xhana. Cilat janë ato konkretisht? Kjo është pesëra. Andaj edhe hoxha argumenton për njohjen e një njeriu, dashuria dhe shoqërimi me me një njerëj, li an al mar ala din khalilihi وطير السماء على اشكالها تقع كظن sepse njeriu dhe kjo esht hadith te sene Gazeli Imam Ahmedi shprehe pe pyngaveri sallallahu alaihi dhe njeriu esht ne fe ne shoku te ti njeriu esht ne fe e shoku te ti kjo esh jumleten kjo esh por djitsi ka por jashtime kjo esh por djitsi ka por jashtime dikusta tyche pole jashtime ca por jashtime sa'id ibn ubadah amun amun afik thot shejkhul islam al-taymi bil ijma'la Me i gjma jo Po pëse s'pe di Ibni Selullin si munafik Se ti S'u ne di S'munët me dit Dikësha të e po që unë e ja ma imeqëm Mendo ti Mendo se ti je ma imeqëm se Saad Ibni Ubatë S'in e Kalafdrupe nga mberi Salallahu aleyhi Vesellem Mirë po më përgjithsi Njeri ju është me shokhune vet A ka mundës i mësme njoft Mënët mësme njoft Si dë mos nëse shfa është pëtjashtë më Edhe shef, në e më shef Dë se zësht e qjëllit kër të nalën të dekt vinë me të njëshmet e veta a ki për të njëherë përshemull më undal e, një loj i shpendit një plumb me zësht jo një shqiponj më undal me një korb, jo se nuk janë e njëta andaj a ratë thonë, tajri, shpendet kur janë qjëll, pasaj ku zbrejsin të folet e të tëre, ku zbrit zbrit si cëllat e Të e vetja, kështu janë edhe, edhe njërzit Lëvizin dhe që të cohen në bazë të Spirti travezator, këtu është një temë e madhe, ne vazhdojmë me lehen e Zotit Xhelel Xhelal, lvizratat e ardhmë. Elusmi Allahu Xhelel Wala, ç'Allahut na mson nga libri i Tijna, na mson me kuptu hadithën e pejgamberit Sallallahu Alejhi dhe Sellem, e nusmi Allahu Xhelel Xhelal, ç'Allahut te bareke ve teala, të ban shpirtat tonë shpirtat të devotshëm. Elusmi Allahu te bareke ve teala, ç'Allahu Xhelel Xhelaluhu, zemrat tonë Allahu ti pastron, na i ban më të dashur imanin dhe më urrej të kufrin. Elusmi Allahu Xhelel Xhelal, ç'Allahut te bareke ve teala, na mson me paspërfundim të mirë, aqulu qawli hadha, wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru